Ideal, pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este, lume ce gândeam în basme Ci vorbea în poezii, Oh te văd, te aud, te cuget tânără și dulce veste, Dintr-un cer cu alte stele, Cu alte raiuri, cu alți zei. Venere, marmură caldă, Ochi de piatră ce scânteie, brațe molate ca gândirea unui împărat poet tu ai fost divinizarea frumuseții de femeie a femeii ce și astăzi tot frumoasă o revăd Rafael, pierdut în visuri, ca într-o noapte înstelată, Suflet îmbătat de raze și de terne primăveri, Te-a văzut și-a visat raiul cu grădini îmbălsămate, Te-a văzut plutind regină printre îngerii din cer, Și-a creat pe pânza goală pe Madonna Dumnezeie, Cu diademă de stere, cu surâsul blând, vergin, Fața pală în raze blonde, chip de înger, dar femeie. Căci femeia ai prototipul îngerilor din senin. Astfel eu, pierdut în noaptea unei vieți de poezie, Te-am văzut, femeie stearpă, fără suflet, fără foc, Și-am făcut din tine un înger blând ca ziua de magie, Când în viața am râde râd o rază de noroc. Am văzut fața ta pală de o bolnă văveție, Buza ta de-al corupției mușcat, Și-am zvârlit asupra-ți al de poezie și paloarei tale, raza inocenței eu i-am dat. Ți-am dat palidele raze ce înconjoare cu magie, fruntea îngerului geniu, îngerului ideal. Din demon făcui o sfântă, dintr-un chicot, simfonie din ochirile smurdare, ochi aurorei matinal. Dar azi vălul cade crudo. Dismesit din visuri, sece fruntea mea, se trezită de -al buzei tale îngheț. Și privesc platine tine, demon, și amor îmi stins, și reșe mă învață cum asuprați eu să caut cu dispreț. Tu îmi pari ca o bacantă, ce-a luat cu înșelăciune de pe o frunte de fecioară, mirtul verde de martir, o fecioară care îi suflet era sfânt. Ca rugăciunea, pe când inima bacantei E spasmodic, lung, delir, O, cum Rafael, creata pe Madona Dumnezeie, Cu diade mai de stele, Cu surâsul blând, virgin, Eu făcut am Zeitate Dintr-o palidă femeie, Cu inima stearpă, rece și cu sufle de venin. Plânci, copilă, o privire umedă și rugătoare poți din nou zdrobit și frânge apostat inima mea la picioare ți-scad și ți-caut în ochii negri adânci camarea și săruta tale mâne și întreb de poți ierta ștergeți ochii nu mai plânge a fost crudă în vinuire, a fost crudă și nedreaptă, fără razem, fără fond, suflete. de a-i fi chiar demon, tu ești sfântă prin iubire. Și ador pe acest demon cu ochi mari. Up our block.